și în cer și pe pământ, ghilni totdeauna și Sfânt. Iată-ne din nou în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, cu ocazia programului le 139 adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, în cadrul căreia astăzi vom studia pentru început versetul 28 din Luca de la capitolul 10. Mergem însă mai întâi cu Pavelică, astăzi, făcând prima descoperire în legătură cu țara luminii. Ne amintim că bunicul Juriga începuse să se îngrijoreze cu privire la el care plecase, dar nu se întorcea ca de obicei cu ciupercile acasă la timpul hotărât. Plecat dis de dimineață după ciuperci, el se depărtase binișor ca să găsească locuri mai bune. Geanta îi era plină. La întoarcere, pavelică se gândea că era duminică. Nechemându-l treburile acasă, ce ar fi dacă ar merge să vadă odată ce poate să fie de după stânca aceea uriașă? Asta l-a neliniștit totdeauna. Ce fel e lumea care se ascunde dincolo? Altă dată, e mult de atunci, mama Ana ai povestise atâtea istorioare frumoase, aproape în fiecare seară, mai ales unai plăcea lui pavelică să o audă povestindu-i se mereu. Era istoria unui băiat, feciorul unui rege dispărut, care plecase în largul lumii în căutarea tatălui. Iată că într-o zi, ajuns în munți, el a zărit o stâncă uriașă apoi o pasăre cu pene ca de aur s-a apropiat și a venit să-l să seara această stâncă, asigurându-l că dinapoi a ei era țara luminii, unde soarele nu a apune și unde se găsea regele, tatăl său. Copilul a început îndată să urce, dar tot felul de monștri i-au ieșit în cale, un șarpe, un leu, un urs și câte alte fiare. Din fericire, iată că un călăreț viteaz pe un cal i a ieșit în întâmpinare, a biruit monștrii, a eliberat pe micuțul prinț, l-a luat călare până la castelul regal, unde și-a găsit pe tatăl pierdut de multă vreme. La școală, Pavelica își întreba învățătorul unde era această țară a luminii pe care nu găsise nicăieri pe harta Europei. Învățătorul îi răspunsese râzând. Copilule, această țară se află în împărăția basmelor care nu figurează pe hărțile de geografie. De câte ori de atunci dorise el să vadă această împărăție a basmelor? Dar ce-ar fi să se găsească ea chiar aici, în dărătul unui vârf de stâncă, pe care o ceață groasă o îmbrobodește în fiecare dimineață? Ori dacă, întocmai ca în istoria cu Kendrelon și-ar zice el însuși, ceață înainte, ceață înapoi, și împărăția poveștilor i s-ar deschide poate măcar o parte, cel puțin țara luminii s-o vadă. De câte ori dimineața privise el cu admirație de la izvorul de unde lua apă acest vârf și cum mai dorea el să poată merge acolo într-o zi. Azi am timp să mă duc. Și lăsându-și legătura cu ciuperci într-un loc ușor de găsit, a început să urce cărarea abruptă care ducea la stânca din vârf. O, desigur, acolo trebuie să fie, își zicea el nerăbdător de a ajunge în vârf. Am văzut de atâtea ori că soarele dispare în spatele vârfului și știu că soarele nu apune niciodată în această țară a luminii și noapte nu mai e deloc. Trebuie să fie foarte cald, nimic de mirat căci chiar se simte căldura. Încă o stâncă de trecut și iată, la picioarele lui, o vâlcea închisă, înrămată de munți, de jur împrejur și scăldată de raze înviorătoare de soare de mai. Stânca pe care stătea el cobora în pantă cu trepte repezi. Dedesubt, ca un covor verde, se întindea o pajiște plină cu violete. Din stâncă, țâșnea un izvor ce se lăsa de vale ca un șarpe argintiu, mărginit de tufe de trandafiri și cirești sălbatici. Aici nu mai era acea cere adânca pădurii. Mierlele chemau, iar cintezoii și sturzii le răspundeau. Se auzea ciocănitoarea la lucru și veverițele săreau din creangă în creangă. Ce viață! Ce însuflețire! Da, îi zicea Pavelică, fără îndoială că aici este țara luminii. Iubiți ascultători, lăsându-l pe Pavelică să-și facă uimitoarele descoperiri în țara luminii, noi să ne apropiem de textul lecțiunii de astăzi, care se află în versetul 28 de la Luca de la capitolul 10, așteptând ca în lecțiunea următoare să ne comunice și nouă lucrurile minunate pe care le-a găsit acolo și despre care vom afla și noi cu bucurie în deschiderea lecțiunii le 140 Remarcăm aici un aspect foarte important, menționat, la care rugăm foarte mult pe mame să ia aminte. Imaginația acestui copil a fost în mod minunat alimentată de mama lui care rețineți. Avea timp să-i spună aproape în fiecare seară câte o poveste frumoasă. Ce trist că mamele de astăzi se ocupă să meargă la servicii, să câștige bani, să le aducă acasă la copii câte o nenorocită de cutie de televizor, ale cărui programe infecte, atâță și răscolesc în ei toate pornerile sălbatice, aruncându-i astfel în brațele lumii și ale lui Satan. Iar mai târziu în viață... Când îi vede cum alunecă cu groază în brațele lumii și ale lui Satan, se duc și încep să plângă înaintea Domnului. Doamne, scapă-mi copilul! Dar oare nu tu singură ți l-ai aruncat acolo? Că în loc să stai cu el acasă și să-i spui povești frumoase, să-i spui și povești din Scriptură, că Scriptura este plină de minunate povestiri care pot atrage pe copii și care pot naște în ei, la fel ca și în pavelică dorul după țara luminii, unde Domnul Dumnezeu, stăpânește și unde soarele nu a pune încetat? Cele mai multe din istorioarele pe care vi le spun sunt rodul zilelor și serilor petrecute lângă mama mea care avea un dar deosebit în a mi le povesti, în a mi le prezenta. Nici acum nu pot să uit mama mea a plecat să fie cu domnul, dar nici acum nu pot să uit în ce chip minunat mi-a prezentat istoria din cartea esterei și n-am să uit niciodată. Ce minunat ar fi dacă și mamele de astăzi s-ar ocupa cu lucrarea aceasta să înjecteze, să înfilipe în copii dorul și plăcerea după bine, după lucrurile de sus, nu după cele de pe pământ. Doamne Tată Ceresc, apropiindu-ne din nou de cuvântul Tău, te rugăm ca în timpul acestui mesaj să aprinzi în noi un dor tot mai aprins și mai nestins după țara luminii, acolo unde vei veni să ne iei curând, pe toți aceia care l-am primit pe Domnul Isus, amin! Ascultători ne aflăm așadar în versetul 28 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 10, verset din care am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le adăugăm pe cele de astăzi. Așadar, suntem în împrejurarea în care un cărturar vine la Domnul Isus și, cu scopul, cu gândul ca să-l spitească, îl întreabă ce să facă el ca să poată moșteni viața veșnică. Domnul Isus, ca răspuns, îi pune o întrebare și îl întreabă, cum citești în lege, ce scrie în lege? El îi spune atunci în lege scrie să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și așa mai departe, la care Domnul Iisus îi spune în versetul 28 pe care îl studiem noi acum, foarte bine zis, fă așa și să ai viața veșnică. Cu privire la aceasta, aflăm că de fapt Dumnezeu nu este numai un nume, numai ființa tot puternică de la care aștepți ajutor, ci El este un fel de a fi. Iubești tu felul de a fi al lui Dumnezeu? Iată una din laturile felului de a fi al lui Dumnezeu. El este deasupra raselor, națiunilor, religiilor, claselor sociale și deasupra orânduirilor și deosebirilor din lume. Într-o carte evrească, vorbindu-se despre ieșirea poporului evreu din Egipt, în legătură cu trecerea lor prin Marea Roșie, se spune că în cer au izbunit multe urale de bucurie când în sfârșit poporul Israel a fost izbăvit de egiptenii care au fost înghițiți de apele mării roșii. Se spune în legenda aceasta că Dumnezeu ar fi întrebat pe îngeri, De ce vă bucurați așa de tare? Și ei au spus, Doamne, ne bucurăm pentru că, uite, poporul tău a fost izbăvit și egiptenii au pirit pentru totdeauna. La care Dumnezeu le spune, Dar voi nu știți că și aceia sunt făptura mâinilor mele? Legenda aceasta scoate în evidență dragostea nemărginită a lui Dumnezeu pentru făptura lui căzută și durerea pe care o simte când nevoit trebuie totuși să-și rostească dreapta lui judecată. Când te gândești la creștinii de astăzi care nu se iubesc între ei numai pentru motivul că nu se închină fiecare în exact în același fel, stai și te întrebi dacă aceștia sunt cu adevărat copii ai Dumnezeului care plângea până când și pentru vrăjmașii lui când a trebuit să-i pedepsească. Tu, deci, cel care urăști pe creștinii, care nu se închină în felul în care ai pomenit în tradiția ta, oare te poți numi fiu al Dumnezeului acestuia care și-a iubit și iubește atât de mult vrăjmașii încât pentru ei a dat pe Domnul Isus Hristos? Iubești, deci, tu pe Dumnezeu în felul acesta în care iubește El? Iubești tu pe acest Dumnezeu care iubește atât de mult încât și atunci când trebuie să pedepsească o face cu inima plină de durere? Ceea ce iubești cu adevărat, trăiești, faci și nu poți fi altfel. Dacă iubești pe acest Dumnezeu, dacă iubești pe Domnul Isus care nu stinge un fitil care fumegă, ai să cauți atunci în toată cenușa pe care o vezi tu în fratele tău, o urmă de scânteie de-a lui Dumnezeu și te vei lega de aceea și o vei căuta să o aprinzi până când se transformă într-un foc mare. Din nenorocire, noi ce facem? Astupăm fiecare scânteie pe care o vedem, o năbușim dacă focul care s-a aprins nu arde în felul în care știm noi. Așadar, cauți pe Dumnezeu numai când cauți felul lui de-a fi. Te întorci cu adevărat la Dumnezeu când te întorci la felul lui de-a fi. Iubești cu adevărat pe Dumnezeu când iubești felul acesta lui de a fi și dovedești lucrul acesta prin ascultare, prin împlinirea lui practică în tot timpul și în orice loc, prin alinierea vieții tale cu viața lui, o viață de dragoste, de răbdare și de bunătate, o viață ca a lui Dumnezeu care dă soare și peste cei drepti și peste cei nedrepți, și peste cei buni și peste cei care nu sunt buni, o viață ca a lui Dumnezeu, care prin harul și bunătatea lui scoală în fiecare dimineață la viață pe toți aceia care știe că peste zi îl vor blestema și vor face tot felul de lucruri rele, dar nădăjduiește Dumnezeu împotriva oricărei nădeji, cum se spune despre Avram, că va veni o vreme când aceștia îl vor recunoaște de stăpân și domn. Acest fel de a fi a lui Dumnezeu prin de atâta dragoste înduioșătoare se va vedea și trebuie să se vadă în viața fiecărui om care spune că îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat. Acesta este un mijloc de control. Acum haideți să mai citim odată versetul acesta cu mână pe inimă, cu ochii ridicați în sus și la persoana întâi, adică referindu-mă la mine. Să zicem, iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea și cu tot cugetul meu. Psalmistul spune în psalmul 18, versetul cu 1, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Când ajungi să iubești pe Dumnezeu cu adevărat, nu te mai gândești ce vor zice oamenii și la ce vei avea de suferit din partea lor. Chiar dacă vei rămâne singur cu Dumnezeu, tu ești fericit și în odihnă. Înțelegând și trăind iubirea față de Dumnezeu, adică prima parte a versetului de mai sus, Vei înțelege și vei trăi și iubirea față de aproapele, adică partea a doua a versetului. Versetul spune deci să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este vorba aici de o iubire sentimentală, căci nimeni nu se iubește pe sine așa, ci de o dăruire totală pentru ajutorarea aproape lui. Așa cum foloseam exemplu din legenda evreiască, Dumnezeu, deși a trebuit să pedepsească atât de groaznic egiptenii, totuși plângea pentru ei, pentru că și ei erau în final făptura mâinilor sale. O, oh, ce minunat răzbate aici dragostea lui Dumnezeu, împletită în chip armonios cu dreptatea lui care trebuie să pedepsească răul făptuit. Spune Sfântul Maxim Mărturisitor un felul următor, Cine iubește pe Dumnezeu, nu poate să nu iubească pe toți oamenii la fel ca pe sine. Iubirea față de Dumnezeu se vede în iubirea față de aproapele. Cum putem pretinde noi că iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine atunci când îl lăsăm să rabde de foame, în timp ce noi avem mai mult decât de ajuns ba chiar în plus? Cum putem noi să spunem că iubim pe aproapele nostru în timp ce stăm și ne ocupăm cu lucruri cu plăceri pământești și cu distracții ieftine, în timp ce ei se îndreaptă cu pași repezi spre o pierzare veșnică. Cum putem pretinde noi că iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine când ne este greu să stăm cu el și să-i fim la dispoziție în nevoile lui, și sufletești cât și trupești? În vremea aceasta, când lucrez la programele pe care le ascultați, ne apropiem de anotimpul de toamnă și știm că toamna la noi se lasă cu grijuri multe. Trebuie varză la beci, trebuie cartofi, trebuiesc lemne, să îmbrăcăminte de iarnă, trebuie încălțăminte, câte în multe nu trebuie. Ei bine, dacă noi iubim din inimă pe aproapele nostru ca pe Dumnezeu, oare ne gândim noi și la alții care au mai puține posibilități să și le pregătească pe toate? Sau după ce noi ne le-am aranjat pe ale noastre, ne-am umplut beciul cu ce ne trebuie și magazia cu lemne, stăm după aceea, liniștiți cu o cafea în mână, în fața televizorului și ne distrăm, sau ne ducem, ne ocupăm de cărți de politică, sau cine știe altele? Este aceasta dragoste față de Dumnezeu și de făptura lui? Cum putem pretinde noi că iubim pe aproapele nostru când nu-i dorim părtășia, nu ne facem timp pentru el? Pentru iubire trebuie totdeauna să-ți faci, Timp. Un băiețel spunea mamei sale, nu este așa mămică dragă că duminica este o zi sfântă pentru că în aceea zi se iubește? Oh, dar se iubește în toate zilele, dragul meu. În toate zilele eu și tatăl tău vă iubim pe tine ca și pe frățiorul tău mai mic, îi răspunse mama. Da, da, zise din nou băiatul, dar, Matale, nu ai timp să ne spui lucrul acesta în celelalte zile. Numai Duminica ne iei pe genunchi și ne povestești lucruri bune și frumoase din Biblie. De aceea zic eu că Duminica este ziua când se iubește. Mă tem că spusele acestui copil ni se potrivesc foarte bine celor mai mulți dintre credincioși care nu se văd decât o dată pe săptămână, Duminica, la adunare. Un om al lui Dumnezeu spunea, se ruga în felul acesta. Doamne, dă-mi putere să pot mângâia mai mult decât să fiu eu însumi mângâiat, să înțeleg pe alții mai mult decât să fiu eu însumi înțeles, să pot iubi mai mult decât aș putea fi iubit, căci primești în măsura în care dai, și cine iartă, de asemenea va fi iertat, iar cei ce mor pentru păcate vor învia pentru veșnicie. Dragostea este darul lui Dumnezeu, iubiți ascultători, pe care ni l toarnă necurmat în inimă dacă o ținem deschisă spre el. Există prin restaurante niște mașini de băuturi automate care au mai multe robinete. De la fiecare poți lua un anumit fel de băutură. Să zicem, de la unul ei Coca-Cola, de la unul ei Pepsi. Cine ar putea să aștepte să aibă un paharul lui Pepsi în timp ce a pus în dreptul ventilului de Coca-Cola. În același fel, pe plan spiritual, există două robinete care ne pot umple inimile noastre. Pe unul, curg plăcerile lumii acesteia, care apar și dispar și la dispariția lor lasă în urmă nimic, cum baloanele de săpun se sparg și nu mai vezi nimic. Pe celălalt, curg realitățile spirituale minunate și veșnice ale lui Dumnezeu. Așadar, numai dacă ne deschidem spre dragostea lui Dumnezeu să ne umple neîncetat, putem să manifestăm dragostea adevărată față de toți copiii lui Dumnezeu, nu numai să vorbim despre ea duminica o dată pe săptămână, ci să trăim realitatea ei de zi cu zi, de clipă cu clipă. Versetul următor pe care îl citim, dragi ascultători, abia acesta este versetul 28, ceea ce am citit până acum a fost versetul 27, spune așa. Bine ai răspuns, a zis Iisus, fa așa și vei avea viață veșnică. La orice întrebare care ți se pune, dacă răspunzi înălțând dragostea față de Dumnezeu, față de aproape și față de adevăr, dacă îndemni la dragoste, răspunsul tău este bun, desăvârșit de bun. Tot ce duce la dragoste este bun și adevărat. Tot ce duce la dragoste este pentru viață și fericire. Tot ce duce la dragoste este drept și frumos. Dumnezeu, prin dragoste, a transformat haosul în cosmos și, după cum zicea un om de știință, a introdus în lume, prin dragoste, armonia, a unit atomii elementelor în agregate și cristale și a creat mai apoi viața diversificată în plante, animale și oameni. Dragoste este supremul bun care trebuie apărat între oameni, între frați. Unde este dragoste, este totul, adevăr, dreptate pace, unitate și fericire. Deci Domnul Isus îi spune cărturarului acesta, fă așa și vei avea viața veșnică. Adică iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul și vei avea viața veșnică. Dacă iubești pe Dumnezeu, ai intrat deja în viața veșnică, pentru că El este viața. Și dacă iubești pe Dumnezeu cu adevărat, pe aproapele nu mai poți să nu-L iubești, Cine este aprins de un mare foc, nu poate să nu aprindă și pe cei din jurul său. Focul nu face alegere, el aprinde tot ce se poate aprinde. Cine iubește, participă la viață, la fel ca și Dumnezeu care a creat viața. Prin dragoste se înmulțește viața, fie viața fizică, fie viața spirituală. Prin iubire, intri în focul vieții și duci mai departe acest foc, aprinzând mereu pe alții. Fă așa, zice Domnul Isus. iubește, deci și vei avea viața veșnică. În versetul următor, versetul 29, citim în continuare despre cărturarul acesta care venise să-l pe Domnul Isus următoarele. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Isus. Și cine este aproapele meu? Haideți să cugetăm puțin și pe marginea acestei noi intervenții a lui care venise la Domnul Isus. Când vrei să te îndreptățești în fața lui Dumnezeu, să știi, devii mai vinovat și mai vrednic de o sândă. Când umbli cu vicrenii în fața celui care este izvorul luminii și care îți luminează și îți cunoaște toate tainele, toate cutele adânci ale ființei tale, Păcatul tău devine mai mare și mai scârbos. Nu vei scăpa de o sândă. Când faci pe neștiutorul, deși știi bine adevărul, adevărul te o sândește atunci fără cruțare. Învățătorul legii despre care vorbește versetul de mai sus ar fi vrut să se îndreptățească în fața Domnului Isus, făcând pe neștiutorul. Oare nu știa el cine îi este aproapele? Nu citise el legea care arată limpe de lucrul acesta? Dar Domnul Iisus, în dragostea lui față de oameni, i-a limpezit cu răbdare adevărul despre iubirea aproapelui printr-o pildă. Cine este aproapele meu? Deci este întrebarea acestui fariseu. A iubi pe aproapele nostru ni se pare ușor la început. Când însă pricepem această datorie în toată adâncimea ei, atunci lucrurile se schimbă, devin mai greu. Este ceva mai mult decât ne închipuim noi. De obicei, când e vorba să ne arătăm iubirea, noi facem o alegere printre aceia care sunt aproapele nostru. Și mai totdeauna suntem înclinați să alegem persoanele cu care ne înrudim sau cu care ne împrietenim. În pilda care urmează însă după versetul de mai sus, Ni se arată cum să iubim pe aproapele nostru, adică iubire în felul lui Dumnezeu? Da! Este ușor să iubim pe cei din căminul nostru, pe ceilalți însă îi privim și poate îi iubim din depărtare, dar nu ne apropiem de ei. Nu este același lucru însă când, ducându-ne prin popor, dăm peste aproapele nostru într-o persoană neplăcută pe care noi nu o putem iubi, dar care așteaptă totuși ajutorul nostru. Chiar și vrăjmașul care este în strâmtorare este aproapele nostru. Iubirea pentru aproapele nostru poate să ne coste adesea mult, dar face să plătim, căci în felul acesta ne asemănăm cu Dumnezeu, care pentru niște vrăjmași, așa cum i-am fost noi, ca să ne mântuiască, a dat ce a avut mai scump, a dat ca preț de răscumpărare pe singurul său fiu, Isus Hristos. Cu privire la adevărul acesta că, fără dragoste, toate celelalte fapte ale noastre, oricât ar fi de mari, n-au nicio valoare și nu pot fi de folos oamenilor, am să mai amintesc, este foarte apropiat pentru noi românii, un exemplu potrivit. Era într-un februarie, o zi foarte geroasă, așa cum sunt pe la noi prin țară zilele de februarie. Am fost nevoit să intru într-o casă undeva la țară, era o casă a unor oameni foarte înstăriți, trebuia să execut niște măsurători. Și intrând în toate camerele, am fost condus în camera de la drum. Era foarte frumos mobilată, avea covoare scumpe, fotolii. Dar ce credeți dumneavoastră? Era acolo un frig, mai frig decât afară? Cât am putut de repede, mi-am executat măsurătorile care le aveam de făcut, dar după aceea mi-am strâns tot și am plecat în bucătărie. Este adevărat că în bucătărie nu aveam un fotoliu confortabil unde să pot să stau jos nu era nici acea mobilă scumpă pe care să-mi desfătezi privirea și, deși acolo se fierbea și mâncarea porcului, într-o parte era o grămadă de lemne care trebuia să fie pusă pe foc, bucătăria era plină de aburi, dar pentru că era cald, am preferat totuși să stau acolo ca să-mi definitivezi măsurătorile pentru care venisem. Vedeți, dumneavoastră, noi facem multe fapte care le numim grozave și bune, dar dacă nu sunt izvorute din dragoste, ci le facem numai ca un ritual, acestea n-au nicio valoare nici în fața semenilor și nici în fața Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici lecțiunea L139, nădăjduind și dorind ca dragostea aceasta mare a Lui Dumnezeu adevărată să ne umple, să ne copreșească viețile în așa fel, încât să dea pe din afară în jurul nostru și să cuprindă-nea pe cât mai mulți spre bucuria lor nu mai puțin și a noastră, dar mai ales spre slava Lui Dumnezeu. Amin. Răbdătoare dragostea este Bunătate revarsă din prim Ea iubește și iartă toate în viața veșnică, urmăriți aveți aveti dragostea, toate pierin vei rămâne ea. Urmăriți o dragostea, fără ea nu primiți cu luna. Urmariți-o aveti dragostea, toate pieri Veți rămâne ea, urmăriți, să aveți dragostea fără ea nu primiți cu luna. Dar mai mare dintre acestea Este și rămâne dragostea Urmăriți să aveți dragostea Toate pierdând veci rămâne ea Urmăriți să aveți dragostea Să aveți dragostea, toate pierin veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cu luna.